Чорний вершник, весь у золоті, вискочив з тих самих хащів, звідки, мов би, вискакував апокаліптичний звір, натягнув повіддя, аж кінь урився копитами в яке дерниння перед самою хурем. «Моя султанша, немає меж моїй стривоженості!» І тільки тепер вона спам'яталася. Поглянула на султана майже розвеселено. «Але ж я перед вами». Винні будуть суворо покарані за недогляд. Прошу вас, мій повелителю, не карайте нікого. Я втекла від усіх, бо хотіла втекти. Бодай раз у житті. Втекти? Він не міг збагнути, про що вона мовить. Як-то втекти? Від кого? Від долі. Їй підвели коня, шанобливо підсаджували в сідло. Султан під'їхав так, що вона була коло його правого стремена На місці Ібрагімовів. Моя Султаншо, від долі не втікають, їй йдуть назустріч. Усе життя. Я знаю, я теж йду, бо коли не йдеш, то тебе ведуть, словно усміхнулася вона. Але іноді хочеться втекти, поки молода, поки є щось дитяче в душі. Ось мені сьогодні закортіло це зробити, виходить, я ще молода. Радійте ваша величність, що ваша башка дуна ще молода. Хіба в цьому хтось сумнівається? Власне, я тільки тепер збагнула, чому поїхала сюди. Он там за лісом височіє біла гостра гора, схожа на похилий ріг. Мені чомусь здалося, що вона зовсім близько. Закортіло поїхати до неї, а тоді добратися до самої вершини. Це було прекрасно, мій падешаху. Ти султанша й жінка, а не коза, щоб видряпуватися на такі стрімчаки, невдоволено промовив Слейман. Але вона не слухала його слів, не хотіла помічати невдоволення в його приглухлому голосі. "Я така рада, що ви мене наздогнали. Тепер ми піднімемося на ту гору разом". "Султани не піднімаються на гори", сказав він ще невдоволеніше. "А хто ж на них піднімається?" вигукнула вона і пустила свого коня вскач. Слейман махнув рукою супроводу, щоб проскочили наперед і притримали султанського коня. Нас догнав Роксолану і, намагаючись заспокоїти її, промовив примирливо. Не треба так гнати свого коня хорем. Я не люблю занадто швидкої їзди. Я це знаю, ваша величність. І не від вас, а від чоловіка зовсім стороннього. Від кого ж? Від того венеціанця, що його привозив із собою посол Лудовізіо. Це той, що прибув від іспанського короля щоб побачити наш двір і нашу столицю. Він хотів зустрінутися зі мною, але я не мав часу для цього. Ви поспішали на вздогін своєму Ібрагімові, мій повелителю, знаючи, що сам він не завоює для вас навіть каменя кинутого серед дороги. Ібрагім мертвий. Тому я й говорю про нього так спокійно. А цей венеціанець, якого звали Рамберті, Написав про вас, що ви не любите і навіть буцім не вмієте їздити верхи на коневі Писання завжди брехливі, кинув Сулейман, правдиві тільки діяння Я сказала йому про це Султан промовчав Не здивувався, що вона приймала венеціанця Не перепитував, про що була в неї з ним розмова Видно, знав усе і так від своїх таємних доносчиків І навіть не вмів тепер цього приховати То гірше ж для нього Вона вперто тримала напрямок на ту білу гостру гору, що зіймалася над лісом Підганяла свого коня, пускаючи його в скач Назавжди відійшли і минули безповоротно ті жахливі дні, місяці і роки Коли її час повз нестерпно, послемачому без подій, без перемін, без надій. Тоді він трюхикав, як стара сліпа шкапа, що блукає між трьох дерев, натикається на них, не може знайти виходу. Але тепер немає перепон. Ніхто і нічого не стоїть на заваді, і час її мчить уперед велетенськими перескоками, гігантськими пострібами. І ніяка сила не примусить її зупинитися, озирнутися назад, пошкодувати завчиненим. Те, що минуло, відійшло назавжди, і хай ніколи не повторюється А все було ніби вчора Лиш простягнути руку І цей тридцятилітній окатий венеціанець Якого привів до неї Гасана Га Вона не показала йому свого обличчя